Szem és Lilla a szállodában ebédelt, együtt, és egyiknek sem ez volt élete boldog ebédje. Továbbra se hihetem, hogy Mr. Árbogasz csak úgy se szó, se beszéd hagyott volna minket, jelentette ki Lilla. Letette a kávés És azt se adja be senki nekem, hogy Méri Csikágóba tartott volna. Nos, Chambers sheriff, azért még ezt hiszi szó szerint, fel felszem. És magának is el kell ismerni, hogy Béc anyával kapcsolatban Árbogaszt hazudott nekem. Persze, ez világos. Nem is nagyon értem. Másrészt viszont ez a Csikágói történet se állja meg a helyét. Mr. Árbogaszt egy árva mukkal nem tudott többet mériről, mint amit tőlünk hallott még úgy ráadásba. Szem, deszertes kanala is a tál mellé került nyugalomba. Kezdek úgy jobban eltűnődni most már, mondta a vaskereskedő. Melyikünk állíthatja magáról, hogy alaposan ismerte volna Mérit? Én a vőlegénye voltam, maga együtt élt vele. Hát melyikünk hitte, hogy képes lenne pénzt eltulajdonítani? És még sincs más válasz, ami ezt a kérdést illeti. Méri azt a pénzt, egyszerűen ellopta. Igen, Lilla nagyon elhalkult most. Ezt én is elhiszem. Mit is tehetnék? Elverte azt a pénzt, de nem a saját maga kedvéért. Talán úgy gondolta, segíteni tud vele magánszem. Igen, esetleg a maga hodóságait akarta volna törleszteni azzal az összeggel. De hát akkor miért nem jött el hozzá? Én ugyan el nem fogadtam volna tőle egy szentetse, se, még ha nem tudom, hogy lopott pénzről van szó, akkor sem. De ha ő azt hitte, hogy igen, hát akkor miért nem bukkant fel itt? Miért nem jött? Jönni jött? Legalábbis addig a motelig eljutott. Lilla a szalvétáját gyűrík aztán szinte görcsösen köréje szorította az öklét. Éppen ezt akartam volna elmagyarázni a serifnek. Annyit tudunk bizonyossággal, hogy a motelig eljutott. És ha egyszer Árbogazt hazudott, miért ne tételeznénk fel, hogy ez a Béc nevű ember, igen, hogy ez is hazudott. Miért nem megy ki oda legalább a serif személyesen? Miért nem néz körül a saját két szemével? Ahelyett, hogy csak telefonálgat. Nem hibáztatom Chambers serifet, nem, mondta szem. Ez egyáltalán nem kötelességmulasztás. Hogyan léphetett volna tovább? Milyen alapon? Mit a mit keres? Miért? Nem lehet emberekre csak úgy up -fuk rátörni. Ráadásul kisvárosba végképp nem. Itt mindenki ismer mindenkit. Senki sem akar bajt keverni fölöslegesen, haragosakat szerezni. Nem. Hallotta Lilla, mit mondott a serif? Semmi ok nincs, amiért Bécszel kapcsolatban bármi gyanú merülne fel. Ő aztán igazán ismerte ezt a fickót gyerekkorától. Persze. Én megismerem Mérit, csak nem ugyanígy. Mégis voltak dolgok, amelyeket nem hittem volna róla, de soha. És a serif azt mondta erről az alakról, hogy olyan fura? Azt azért nem mondta, csak hogy magának való. Ez érthető is. Gondolja meg, micsoda sok hatás érte. Hogy az anyja meghalt, és ahogy... Az anyja. Lilla összevonta a szemöldökét. Ez az egyik dolog épp, ami nem megy a fejembe. Ha Árbogást hazudni akart nekünk, hát miért pont így? Fogalmam sincs. Talán éppen nem jutott az eszébe is. Jó, de ha tényleg le akart lépni tőlünk, mit bajlódott azzal, hogy felhívogat minket? Nem lett volna egyszerű, ha szép simán felszívódik, és mi még csak azt se tudjuk, hogy ott járt abban a motelben? Letette a szalvétát, aztán nagy szemekkel bámult szemre. Nekem, nekem támadt valami ötletem, de nem akármi. Méghozzá? Sam, mit mondott konkrétan Árbogász, mikor utoljára hívta magát? Arról, hogy Béc anyát látta. Hogy is volt az? Azt mondta, hogy látta. Ott ült Béc anyja a hálószoba ablak mögött. Ő behajtott, s a kocsi ablakból látta. Ez az? Hát, ha nem hazudott. De hát mindenképpen hazudott. Mrs. Béc halott, Lilla. A serif megmondta világosan. Ej, talán Béc hazudott. Árbogázt esetleg azt hitte az ott fönn Bates anyja, és rákérdezett. És Béc ráhagyta simán. Azt mondta, nagyon beteg az anyja, senkivel sem találkozhat. De akkor Árbogázt elkezdett szívóskodni, na? Nem ilyesmiről beszélt? De, de, csak hát még mindig nem értem. Nem, maga nem, de Árbogász megértett valamit. Az a poén, hogy ő látott valakit odafent ücsörögni, ahogy behajtott. És ez a valaki, hát igen, ez az, Méri volt. Lila, csak nem képzeli, hogy... Én semmit se képzelek, csak nem tudom, mit is gondoljak. Mert miért ne? A nyom a motelnél ér véget. Két ember eltűnt. Nem ez? Nem elég nekem, Méri nővérének? Épp ennyi. Nem elég? Nem elég, hogy elkezdjek a sheriff nyakára járni, követelni, hogy tessék utána nézni a dolgoknak? Alaposabban nyomozni egy kicsit? Jó, mondta szem. Derünk akkor. Csembőr sheriffet odahaza találták. Épp megebédelt. A fogpiszkálóját rágta, így hallgatta végig Lilla történetét. Hát, nem is tudom, mondta végül. Maguknak kéne aláírni a keresetet. Én bármit aláírok, mondta a lány. Csak maga menjen ki oda, és nézzen körül. Ahogy a rendje. Nem érne rá holnap reggelig? Úgy értem, értesítést várok ebbe a bankrablás ügyben, és... Na, ugye... Nem, nem, egy pillanat, akkor, serif. Vágott közbe most már szem. Ez komoly dolog. A lány nővére több, mint egy hete most már, hogy eltűnt. Ez nem egyszerűen pénzlopás kérdése. Itt méri Crane életéről lehet szó. Például megtörténhet, hogy már egyáltalán... Jó, jó, jó, értem én, nem kell, hogy kioktasson a kötelességem leszem. Gyerünk, átlendülünk a hivatalomba, ott aláírják a keresetet. De ha tényleg a véleményemre kíváncsi, hát tiszta időpocsékolás. Norman Béc nem gyilkos. Elhangzott egy szó, egy állítás, tagadás formájában, és elhalt a semmibe húlt, mint annyi más beszéd. De a vízhangja, mint a fönnakat volna. Valahol. Szem hallotta ezt a vízhangot, és Lilla is megőrizte magába a sheriff szavainak felhangját. Velük maradt ez a mellégzőnge, ahogy Chambers sheriff hivatalához áthajtottak. Velük maradt, hogy a sheriff elhajtotta a motelhez. Arról hallani sem akar, Jude Chambers, hogy bármelyiküket is magával vinni. Nem, nem, csak várjanak, no. Hát vártak, ugye, a sheriff hivatalában. Kettesben. És velük volt valahol. Az a kifejezés. A szó. Késő délutánra járt, hogy a serif visszatért. Egymaga jött, és ahogy végigmérte őket, kelletlenség volt a tekintetében. Csak nem megvetés. Undor és fellélegzés. Ez volt most a felhang. Mondtam én, közölte velük. Vaklárma. De hát, eljárt szépre. Hátrébb az agarakkal, ifjú hölgyem. Hadd ülök le előbb. Így, ni. Aztán jöhet minden sorra. Odahajtottam, semmi probléma. Megtaláltam Béc-t, hátul volt a ház mögött, épp rőzsét gyűjtött. Meg se kellett mutatnom neki a házkutatási parancsot. Ő maga vezetett engem. Nézzek, körül azt mondta, ahol csak akarok. Még a motel kulcseit is átadta. És? Körül Mi az, hogy? Bementem a motel minden helyiségébe. Bejártam a házat padlástól a pincéig. Na ugye? És egy lelket se találtam. Senkit, semmit. Mert nincs is ott senki. És semmi. bécsen kívül, úgy értem. Évek óta maga élott Ennyi. A hálószoba? Van az emeleten egy hálószoba. Az Béc anyáé volt. Amikor az anyja még élt, jó rég élt. Na, ugye? Ez eddig világos. Tény, hogy még csak hozzá se nyúlt. Meghagyta úgy, ahogy hajdanám volt. Az a szoba, ugye, mire kéne neki? Ott van az egész ház, azt mondja. És igaza van, nem? Persze fura figura a szentírás, de kine lenne az, ha ennyi évet húz le egyedül, ugye? Húz le egyedül? Ez a szó is ott rengett azért a levegőbe. De szem valami gyakorlatilasabbat kérdezett. Arra nem. Arról nem foggatta, amit árbogaszt mondott nekem, hogy látta az anyját, mikor a buikkal behajtott, meg ez? Hm. Dehogy nem. Rögtön elsőre. Azt mondja, ez szemenszedett hazugság. azt nem is említette neki, hogy látott volna ott bárkit, ugye? Szóval, higgyék el, keményen nekiestem. Rögtön, csak hogy lássam, nem titkol le valamit. De amit elmondott, annak végig volt füle farka. Kérdeztem tőle azt a csikágói dolgot is újra. És továbbra is az a meggyőződésem, hogy itt a nagy kérdésre a válasz. Az igazi válasz. Nem hiszem el, makacskodott Lilla. Mi a csudának tállalt volna föl nekünk Mr. Arbogast, egy teljesen fölösleges mesét, Mr. Béc állítólagos anyjáról? Kis hölgy, legközelebb majd maga kérje meg, mondta a serif most már kisé ingerülten. Ha szó végre kapja, jó? Na ugye? Talán az anyjának a kísértete ültött az ablaknál, vagy mi? Maga biztosabban, hogy Béc anyja halott? Már mondtam, ott voltam a temetésén. Láttam a búcsú üzenetét, amit írt, mikor ezzel a konszáldánypalival együtt öngyilkos lett. Bécnek hagyott egy cédulát. Ugye? Mi mást akarnak, is hölgy? Tán, hogy ássam ki, és hozzam ide? Chambers de sóhajtott. Sajnálom, Miss Crane, nem akartam így kitörnétem, de ami igaz, az igaz. Én azt a házat átkutattam, tőről hegyire, és árbogaszt nincs ott, a maga nővére nincs ott. Egy árva nyomát se lehetem egyikük kocsijának se. Ez nekem épp elegendő válasz a kérdésre. Ha még volna bármilyen kérdés. Megtettem, amit tehettem. És mit tanácsol nekem? Én most mihez fogjak? Ugyan. Hát menjen szépen ennek az a központjába, az irodába. Hát, ha azok tudnak valamit. Miért le lenne ott valami? Egy nyom? Mit tudom én? Hogy ehhez a Csikágói szálhoz vezessen. Persze, ónap reggelig a kutyával se tud beszélni, ott ezt is vegye figyelembe. Gondolom ez így igaz, mondta Lilla. Felállt. Hát, minden esetre köszönöm a fáradtságát. Sajnálom, hogy egyáltalán zavartam. Ezért vagyok itt. Szem. rendben? Rendben, felelte szem Lumis. Csembös sheriff is felállt. Tudom, hogy ez az egészbe, kis hölgy, mondta fenébe is, bár többet segíthettem volna, de hát semmi konkrét fogódzom nincs. Ha valami bizonyítékkal jöttek volna ide nekem, akkor még talán, de így teljesen érthető, mondta szem. Köszönjük, hogy segíteni próbált. Lillához fordult. Mehetünk akkor? Ezt a csikágói nyomot kövessék, tanácsolta a nagy darab ember. Addig is viszlát. Aztán a járda. Késő délutáni napfény, a hosszú árnyékok, ahogy átakott így a polgárháború veteránjának szuronya lila torkának szegeződött, árnyalakban. Visszajön hozzám? kérdezte szem. A lány megrázta a fejét. A szálloda inkább? Nem. De hát akkor, akkor mégis... A lány várakozóan nézett rá. Hogyan tovább? fejezte be a kérdést Sam Lumis. Ami magát illeti fogalmam sincs, mondta a lány. Én viszont kimegyek, megnézem azt a motelt. És dacosan szekte föl a fejét. Az éles árnyék most, mintha belémászott volna a nyakába. A szurony, a kiméletlen árny, mint a borotva oly hirtelen, s vágta el a torkát.